Ja, hör ni mig nu? Det låter bra det. Då roligt att se att det är så många som har kommit och vill lyssna. Ett ord av Paulus till att börja med så här spontant det står, han säger så här i första Korintherberget 3 och 16 att ni vet väl att eh, ni är den helige andestempel och att Guds ande bor i er. Och där systar man alltså på, på församlingen att eh, församlingen är den helige andestempel och Guds ande bor i er. Och sen ö, flyttar vi fram till det sjätte kapitlet och den nittonde versen. Där säger han så här att ni vet väl att er kropp är den heliga andes och att Guds ande bor i er. Och eh, att Guds ande bor i oss, det är alltså, det är inte bara något tillfälligt Guds ande är hos oss. Eh, bara på tillfälligt besök eller sådär, utan han bor hos oss. Och det innebär ju då att här nu ikväll så är alltså Guds ande här. Han bor i dig och han bor i mig. Och, och eller rättare, när det är så då måste vi bli väldigt mycket av Guds ande ibland och så här ikväll. När Guds ande bor i oss. Och just, jag tycker det är så fint det där att det står att han bor hos, han är inte på tillfälligt besök, utan han bor hos oss. Och det gör han alltid, bor hos oss, oavsett hur vi känner det eller inte. Ibland så kan det ju vara så att eh, vi tycker att det har gått så länge eller lång tid innan vi liksom har känt någonting sånt där inom oss. Men ibland så blir är det sånt där att Guds ande är tyst också, ibland. Och sen så talar han till oss också. Och han uppmuntrar oss, han vägleder oss. Ja, ni känner till hela det här spektrat som den heliga ande har. Och så får vi ha honom med oss. Och sen så finns det ett ord i... Eh, nu ska vi i Jesaja 50 och vers 4, där stod det så här Han väcker var morgon mitt öra, så att jag kan höra, eller får höra på lärjunga sätt Han väcker var morgon mitt öra, så att jag får höra på lärjunga sätt vad, vad står det för då? Vad, vad är det där lärjungasättet då? Jo det är så här. Att eh, om, om man går till hur rabbinerna hade. Och även Jesus förresten. Så är det då att eh, när Herren uppenbarar och talar till oss så här. Så innebär det att är ett lärjungasätt. Det är att man tar till sig. Det, det, man, det man får till sig, så att undervisning. Och så så tar man till sig det, begrundar det och tänker efter och bevarar det. Och sen så är det så här också att om det är så att det är någonting som jag inte förstår riktigt. Så har, så har jag alltså möjlighet. Att råd och ställa frågor tillbaka till rabbinen. Det var så rabbinskolorna fungerade. Att det var inte bara att rabbinen, att han ja, långrandigt som man ska uttrycka sig, talade till lärjungarna hela tiden. Utan de gjorde avbrott i det hela och så hade de möjlighet att ställa frågor tillbaka. Och så här, det här tillämpade ju Jesus också. Att eh, flera gånger så gav han ju dem undervisning. Och de förstod inte alltid. Eh, fattade inte djupet i det hela. Och så var det väl, om jag minns rätt, så var det väl så när det gällde såningsmannen när, när Jesus berättade om den liknelsen, om sågningsmannen gick ut och sådde. Så, undra, så var han tvungen att förklara för de senare vad det egentligen innebar. Och så är det alltså med oss också idag att Guds ande kan tala till oss. Och så är det inte säkert att vi riktigt hajar och förstår det med samma. Men då har vi möjlighet att ha det här samtalet med honom, med den heliga ande. Så han får förklara för oss vad det är han egentligen menar och vägleda oss och hjälpa oss. Och nu så kommer jag naturligt in på en liten sak som hände mig här för ett par veckor sedan. Jag låg och sov en morgon. Ja, det gör jag på nätter också. Jag låg och sov. Och så helt plötsligt när jag ligger och sover så hör jag en tydlig röst inom mig som säger Kurt. Har du gråtit för Norrköping och för Sverige? Och jag blev alldeles still det här låg. Och så hör jag den här rösten en gång till. Kort har du gråtit för Norrköping och för Sverige. jag gjorde en paus jag svarade inte med samma för jag var tvungen att tänka efter och jag svarar så här jag ber och tänker på Norrköping och Sverige och svaret jag fick var Kurt jag frågar om du har gråtit. Över Norrköping och Sverige. Jag frågar inte om du har vänt. För det var så jag svarade. Jag ber och jag tänker. På Norrköping och Sverige. Men Gud svarade. Jag frågar in, jag frågar om du har gråtit. Och jag höll inne. Med svaret. Ytterligare där. Och får då det här till mig du kan bara gråta om du lever i verkligheten ser verkligheten och tar till dig verkligheten och jag svarar men jag lever jag både lever i verkligheten och ser verkligheten omkring mig svaret är verkligheten den är mycket mörkare än du ser med dina fysiska ögon. Den är nattsvart och evigt avgrundsdjup. De flesta människor du ser är förlorade. Inte bara de som är drabbade av våldet och den synbara onskan och misären. Det är inte bara de som är förlorade. Nej, alla som inte känner mig, Jesus Kristus, är förlorade. Du kan bara gråta över dem om du ser dem som de är, förlorade. Du kan bara gråta över dem när du ser dem med mina ögon. Jag vill öppna dina ögon så att du både ser och kan gråta som jag Jesus gör över de förlorade gråten kommer att förlösa ditt hjärtas inre så att din bön blir en bön från ditt hjärta som rör vid Guds hjärta gråt förlöser och eh, det är en, en liten händelse som jag, jag läste om eh, Levi Petrus. Eh, det var Man hade haft eh, möten en, en, i eh, Philadelphia, i Stockholm, en kampanj. Och eh, på den tiden, vet ni, så eh, gick ju vi predikanter, vi gick ju ner och eh, vi bänkfiskades, som man sa. Och det här var en, ett möte när Petrus hade, hade predikat och så gick han ner i, i mötet. Och då hörde till saknat att det är en man som har gått i flera av de här mötena och lyssnat till Petrus när han har predikat. Och Petrus har flera gånger eh, samtalat med honom om hans själs frälsning. Och det gör han, Petrus går ner den här kvällen också och kommer ner till den här mannen. Och så samtalar de och Petrus frågar honom, men är det inte dags nu att du lämnar ditt liv till Jesus? Nej, mannen han var inte villig att göra det. Och så berättar Petrus att när han, han står där vid den här mannen och samtalar med honom. Så kommer det en gråt över honom. Och Petrus börjar gråta. Där han står framför den här mannen. Och mannen han blev alldeles konfunderad. Och, och och frågar Petrus. Men varför gråter du? Och då så svarar Petrus så här. Jag gråter över din själs frälsning och att du går förlorad om du inte tar emot Jesus Kristus. Och mannen svarar så här Men o, oh, är det så allvarligt? Ja, säger Petrus, så allvarligt är det. Du går förlorad. Men då säger mannen, ja men då, då, då, då måste jag ju bestämma mig. Då är, då är det bäst att jag blir frälst nu direkt ikväll. Ja, tack, säger tack. Petrus, det är det. Och, så följ, och då, på den tiden så gick man fram till första bänken. Och då så följde den här mannen, han följer med Petrus Och så överlämnar han sig till Jesus tack, Kristus, tack, Jesus. Det är alltså, gråt förlöser det innersta i våra hjärtan och gör våra hjärtan mjuka och mottagliga. Dels för oss så att vi får hjärtan för de förlorade, men det är också så att de som är, är då, blir berörda när vi känner sådan kärlek till dem så att vi gråter över dem. I Lukas 19 och 41-42 till så står det så här. När Jesus kom närmare och såg staden brast han i gråt över den och sa Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid men nu är det fördolt för dina ögon Och i Johannes 12:37 så står det så här också trots alla tecken Jesus hade gjort inför dem Trodde de inte på honom. Alltså deras ögon var förblindade. Och deras hjärtan hade blivit förhärdade. Så att de inte kunde se sanningen. Och ta emot Jesus Kristus. Men Jesus hade grät över staden. Han brast i gråt. Jesus såg verkligheten och han grät och eh, tidigare på den här vandringen Jesus hade ju gå, kommit eh, på eh, na, na, någon dag tidigare na, dag till, så hade han ju upp, gått upp till Jerusalem och då hade han passerat Jericho bland annat och där hade han ju eh, mött eh, Zacchaeus och i samband med det så säger Jesus så här i Lukas 19 och 10. Att människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och det observeras alltså att det står att det som var förlorat. Och det här uttrycket återkommer också i Lukas 15 när det står om den förlorade sonen. Så är det samma uttryck att den förlorade sonen var förlorad. Och att vara förlorad det är ett grekiskt uttryck bland annat som då står så här att det är en evig dödsdom eller som vilar över syndaren på grund av den skuld som han själv har dragit över sig. Bland grekerna så var det vanligt att, eh, att när man talade om att vara förlorad. Så var det en enstaka olyckshändelse som hade inträffat. Att, eh, att man hade gått förlorad. Men eh, här har man alltså fått, eh, tagit med en del av det hebreiska uttrycket i det här ordet apoleia heter det och det är alltså att det är en gudsdom som vilar över personen som han själv har orsakat och det här är, det här är alltså just att vara förlorad det, det är inte en teori eller en lära bara, utan det är en verklighet. Det är en verklighet som Jesus själv har undervisat oss om och talat tydligt om. Jesus grät över stan och han grät alltså därför att han visste konsekvenserna av att gå förlorat. Det var ju därför som han steg ned ifrån himlen för att rädda oss. Och det var ju därför han gick till korset för att dö i vårt ställe. Kärleken drev honom. Och i Lukas 13 och 28 så står det ju väldigt drastiskt egentligen. Och som vi i alla fall har reagerat flera gånger för och tycker att det här är ja, det, det är liksom tufft uttalat men Jesus säger så här där utanför i mörkret ska vara gråt och tandagnisslan det är alltså den tillvaro som den förlorade eh, det, det, som, ja som möter honom när han går förlorad. Och det här uttrycket det förekommer sex gånger i Matteus. Och det visar alltså på den fruktansvärda situation som den som har ställt sig själv utanför Guds rike som han då befinner sig i. Han har själv ställt sig utanför. På grund av det beslut som han har tagit. Och det är då alltså den djupaste sorg och förtvivlan. Och i Matteus 25 och 41 så tydliggör Jesus det här ännu mycket tydligare. Och där står det så, det är då vid. Där Jesus talar om att skilja fålen från jätterna, och då står det i Matteus 25 och 41 att Efter det ska kungen vända sig till dem som står på den vänstra sidan och säga Gå bort från mig alla ni som är förbannade. Gå bort till den eviga eld som har gjorts i ordning åt djävulen och hans änglar. Märk väl att det står att det är berättat åt djävulen och hans, åt hans änglar. Gud har inte berättat det åt människan i första hand. Utan det är mot djävulen och hans änglar. För det står så här också att Gud vill ingen syndares död. Och det vet vi tydligt. Och Paulus han skriver i första till 2:4. 2 och 4 att Gud vill att alla ska bli räddade och komma till kunskap om sanningen Gud vill att alla människor ska bli räddade och komma till kunskap om sanningen hela Jesu verksamhet det vet vi, den handlade om att uppsöka och frälsa det som var förlorat och Jesus han gick långa vägar bara för att rädda en enda människa. Ni känner ju till evangelierna och berättelserna om Jesus. Ni, om jag bara säger Johannes 4, Sykarsbrunn. Då, då vet ni precis vad det handlar om. Och det står ju där innan där att Jesus hade alltså varit i, i Judén och så skulle han gå upp till eh, Galileen. Ja. Och då så, så måste, står det han måste passera genom Samarien. Den vanliga vägen för, en, för judarna det var att de gick inte genom Samarien. Utan de gick en omväg på öster om Jordan istället. Men här nu så står det i, i Lukas, nej, Johannes 4 att Jesus måste ta vägen genom Samarien. Varför då då? Jo, därför att det fanns en människa som levde i misär. Och som det hade gått snett för. Och den människan hade Jesus ett hjärta för. Och han måste ta vägen genom Samarien. Men sen så hade det en, en positiv effekt av det hela. Det var att när, när den här kvinnan har, har upplevt vem Jesus är. Så vet ni att det blev, det blev rörelse och det blev väckelse i psykar. För hon skyndar tillbaka och berättar kan den här mannen, kan han verkligen, kan han vara messias? Och det står att många kom till tro på Jesus. Därför att Jesus tog den här vägen genom psykar för att möta en enda människa en annan person det var den besatte mannen i Grasa där står det att Jesus han tog båten en båt och for över på andra sidan och när han kommer över dit så är det en man som är, är besatt och han lever där i bland gravarna och eh, Jesus möter honom, befriar honom och mannen upplever eh, räddning. Och eh, han vill, vill också sedan följa med Jesus. Men Jesus säger att nej, gå, gå hem istället och berätta det, det som du har varit med om. Och så eh, lämnar, för, Ja, sen så hör det till också att folket, de som... Eh, hade varit med om eller fick berättas hur den här svindjorden hade störtat i fön och drunknat där så ber de Jesus att du, du får lämna oss vi, vi vill inte ha dig här på det här området och så, så står det att då, då lämnar Jesus det hela men det var en man som blev befriad så att Jesus han gick omvägar och gick spe speciella vägar för att möta en enda människa. Och i Matteus 9 och 36 så står det så här. Att när Jesus såg människorna kände han medlidande med dem eftersom de var nedslagna och hjälplösa, som får utan hede. Jesus såg alltså både den inre och den yttre verkligheten. Eller man kanske ska vända på det. Han såg både den yttre och den inre verkligheten. Inför Gud kan vi inte dölja vårt inre. Han vet hur det står till här inne inom oss. Då kan man ju ställa sig frågan, kanske här. Varför grät inte lärjungarna då över stan? Varför gjorde de inte det? De var ju tillsammans med Jesus. Svaret vill nu jag säga så här. De såg inte den inre verkligheten. De var upptagna, ska vi säga, av jubel och hosianaropen. För det, det var ju det, det som hade hänt strax innan här att de, det är ju palmsöndagen som det här inträffar och då så har de strött ut palmer och de sjunger och i, i jubel och glädje och ropar Hosanna. Det var vad som hände, hade hänt här innan. Och eh, medan Jesus de var upptagna kan vi säga av jubel och Hosianna rop. Medan Jesus han var upptagen av verkligheten och kärleken till oss syndare som eh, drev honom då att gå till gå korsets väg för de förlorade. Förstå mig rätt nu det jag säger här. Gud älskar när vi sjunger Råsånger och ärar honom. Men jag tror att han älskar ännu mer när vi gråter över syndare. Jag tror det. Och jag tror att vi som Guds församling och jag som enskild. Det, skulle, det behövs nog lite mer att tårar. Om vi förstår. Verkligheten. Verkligheten som. Med, med Norrköpingsborna lever i. Och inte bara den, den som de lever i nu. Utan den verklighet som de kommer att gå till mötes. Om de. Fortsätter så att de går förlorad Evigt förlorade Jag tror absolut Att vi som församling Behöver mera tårar Men tårarna De kan vi inte Producera Och ta fram själva På något sätt utan de tårarna de kommer vara när vi är i beröring med Jesus Kristus och hans ande. Så att hans ande får verka fram tårarna i våra hjärtan. Vart driver verkligheten mig och oss idag driver den oss eh, hit ikväll till bön och till gråt eller driver den oss längre driver den oss ut till de förlorade driver den oss ut till skörden som Jesus säger att skörden är stor men arbetarna är få. Matteus 9 och 37. Jag skulle vilja ta en bön med här och det som jag har skrivit ner helt kort här. Herre, ge mig av ditt hjärta och dina ögon så att jag ser verkligheten som du älskar och gråter över de förlorade som du söker upp de förlorade som du så här bad tårarnas profet tårarnas profet är ju Jeremia och han ber så här i Jeremia 9 och 1 så ber han så här O, om mitt huvud vore en vattenbrunn och mitt öga en källa av tårar då skulle jag gråta dag och natt över det fallna bland mitt folk O, oh, om mitt huvud vore en vattenbrunn och mitt öga en källa av tårar då skulle jag gråta dag och natt över de fallna bland mitt folk Det är en profet som har fått ett berört hjärta av, av Gud som ser verkligheten och eh, Gud säger till Jeremia också sen att, eh, att Jeremia han ska säga till folket Säg då, till dem detta Det här står i Jeremia 14 och, och Och det här är alltså Guds gråt Säg detta till dem Natt och dag strömmar tårar från mina ögon oupphörligt det är alltså Gud som säger det att natt och dag strömmar tårar från mina ögon tror ni att tror ni att Gud har förändrats på den här punkten det tror inte jag jag tror att det stämmer in på oss här idag också. På vårt land och vårt folk. Gud sörjer över varje människa som inte vill ta emot Jesus Kristus och rädda sin själ. Gud sörjer över det. Låt mig ta er med till en person till. En välkänd person som ni har hört många gånger både läst och, och lyssnat eh, i hans ord. Och så Paulus han säger så här i Romarbrevet 9 och 1: "Jag talar sanning i Kristus och ljuger inte. Mitt eget samvete och den helige ande försäkrar." att det är så här mitt hjärta är fyllt av sorg och ständig ångest jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus om det bara kunde hjälpa mina bröder, mina landsmän det är att ha ett berört hjärta för sitt land och sitt folk. Jag önskar att jag skulle, att jag själv var fördömd och skild från Kristus om det bara kunde hjälpa mina bröder, mina landsmän. Ja, har ni, har ni hört tillräckligt nu? Så att ni, att ni vill att jag slutar kanske? Har ni med oss en fortsätt. Är ni inte trötta? Ja. Är ni inte trötta? Är du säkert? Ja. Okej. Okay. Ska jag ta er med då till en person till? Jag tar med till, till Babylon och till Nehemja. Eh, Nehemja har fått information om att eh, om sitt folks situation i Jerusalem. Och det har han fått genom sin bror Hanani. Och hans bror har berättat att det är stor nöd. Muren är neddriven och portarna är uppbrända. Det finns inga väktare på muren och det är naturligt eftersom muren är nedriven. Staden ligger öppen för fienden om man motarbetas i uppbyggnaden utav stan. Och eh, han hade alltså fått nu verkligheten presenterad för sig. Och då så skriver Nehemia så här i det första kapitlet och i fjärde versen. När jag fick höra detta satte jag mig ner och grät. Under flera dagar sörjde och fastade jag och bad till himmelens Gud. Vi ser här alltså att Nehemjas hans sorg och gråt, den förlöste alltså en bön ...i förkrosselse. En förkrosselse där han känner sig... ...delaktig i situationen... ...och i ansvar inför Gud. Och eh, han ber så här... ...Herre, nämner jag 1 och 5... ...Herre, himlens Gud... ...du stor och fruktansvärdig Gud... ...du håller förbundet och är nådig mot dem som älskar dig... Och håller dina bud. Låt ditt öra och dina ögon vara öppna för din tjänares bön. Som din tjänare natt och dag ber för dina tjänare Israeliterna. Jag bekänner de synder som vi Israeler, Israeliter har begått mot dig. Även jag och min fars familj har syndat mot dig. Vi har gjort mycket ont mot dig. Jag har inte lytt dina bud, Herre. Hör din tjänares bön och din, tjä, din tjäna, dina tjänares böner deras som gläder sig i att frukta ditt namn. Märker ni här hans eh, förkrosselse, där han sätter in sig själv och sin fars familj i den här eh, bönen, där han eh, bekänner och och gråter över sin också eh, delaktighet i det här. hemja han var ju född i fångenskapen i Babel och han skulle ju kunna ha sagt så här nej men det där berör inte mig personligen på, på något sätt därför att eh, det där var ju innan min tid som de här Israels folk begick de här synderna. Så jag är inte delaktig i det hela. Och så där kan vi ju ibland säga. Att ja, det, det som är nu. Det var förr, det, det har inte jag någon delaktighet i. Det, det var länge sedan jag var här och, och var ansvarig. Så det, där, det här... Det här det, det har inte med mig att göra. Men eh, Nehemja, han tar det här till sig. Han, eh, han tar in verkligheten alltså i sitt hjärta. Och så gråter han och ber. Han förblev inte sittande i sin sorg utan eh, Herren leder honom sen så att han eh, får ett tillfälle Hos kungen. Så att han kan berätta för kungen. Och sen att han får tillåtelse att resa till Jerusalem. Och då kan man ställa sig frågan. Hur var situationen där i Jerusalem? Det var ju inte bara så att muren och portarna. Som var eftersatta och nedrivna. Och man hade inte gjort någonting åt utan. Verkligheten i Jerusalem här den var mycket mörkare än så. Det var, man hade alltså drabbats, ska man säga, av en, en likgiltighet inför situationen och eh, den likgiltigheten, det var bara en konsekvens, kan man säga, utav den andliga likgiltigheten som fanns och det andliga tillståndet som eh, var i Jerusalem. Det var alltså en andlig likgiltighet. Och jag tar några exempel här som vill ni läsa vidare så läs Nehemja en jätteintressant bok. Och tror jag återkommer ofta till den för att den är så talande och intressant. Det var alltså en andlig likgiltighet. Präster, leviter och sångare, de hade lä lämnat sina uppgifter i templet. Och de hade begett sig hem till sitt eget, står det. De hade lämnat sina uppgifter i templet. Och så ägnade de åt sitt eget. Och varför, varför hade de gjort det då? Jo... En hel del var på det här sättet att man hade slutat att bära fram offer och sådär. För leviterna de skulle ju få, få en del av offret. Men det hade, det hade man slutat med och då, så, då, då fick de inget underhåll längre. Och därför så gav de sig hem till sitt eget. Andra saker var att man hade ingått giftermål med främmande folk och det hade ju Herren tydligt och klart talat om för dem att det skulle de inte göra utan de skulle vara ett speciellt, ett Herrens folk. Men nu hade man inte brytt sig om det som man hade gift in sig med många andra främmande folk. Och det var på så sätt att barnen i de här familjerna de kunde inte hebreiska längre, utan de talade alltså de främmande språken. Och det här hade då utvecklats vidare. Och de rika i Jerusalem, de utnyttjade de fattiga och de hade tagit dem som, som slavar. Och en sonson till översteprästen Eliasim som han hette, han var, han var svärson till Samballat och han var ju landshövding över Samarien där. Och eh, Samballat, jag slog upp det i, i, i ordbok och vet ni vad det betyder? Jag har, inte, jag har inte lagt märke till det till. Sambalat betyder fiende i hemlighet. Hebreiska som betyder fiende i hemlighet. Och eh, ni vet hur, eh, hur att han motarbetade den hemliga mm. tillsammans med ammoniten eh, Tobia. De eh, var riktiga fiender och gjorde allt för att förstöra och, och sådär. Och eh, Sen så hörde det till också att överste prästen Eliasiv här, han hade inrett ett rum i templets förgårdar åt Ammoniten Tobia. Vad? Hur, hur kan man som överstepräst ta in en, en främ en fi in i, i templets förgårdar och inreda ett rum åt honom till och med? Men det var vad som hände, eh, hade hänt. Men med Guds hjälp nu så tog Nehemja, han tog ett med allt det här. Muren, den blir färdig på 52 dagar och den invigs med glädje. Och eh, det står om att eh, eh, folket, de blev glada. Därför att prästerna, leviterna och sångarna återvände till sin tjänst och då blev det glädje i Jerusalem och eh, sabbatsfirandet det återupprättades och eh, tempeltjänsten förnyades och allting eh, blev förändrat blandäktenskapen upphörde man eh, särade på, på det hela och allting blev förändrat det blev reformation så att säga när gråt, bön och förkro, förkrosselse, den besvarades utav Herren. Ja, tack. Hans gråt och förkrosselse besvarades av Herren. Och hela stan förändrades. Hela stan blev förändrad. Det blev bönutrop ifrån muren det blev lovsång i templet och när man invigde templet så står det att då ställde hemma upp två stycken lovsångskörer en som skulle gå från den ena hållet och den andra och så skulle de mötas uppe vid templet där de skulle sjunga lovsånger till Guds ära det är förändring där. Alltså, tänk vad en enda persons gråt, bön och förkrosselse kan åstadkomma. En enda persons gråt, bön och förkrosselse. Vad det kan åstadkomma. Vad kan då inte åstadkommas om en församling? Om vi. Om vi ska vi säga slår följe med de som vi har talat om som jag har talat om här tidigare. om vi gör på samma sätt vad kan inte hända då i Norrköping och vad kan inte hända i Sverige Amen Amen Jag ska avsluta med salm psalm 126 femte och sjätte vers den känner ni väl igen den här versen är citerad många många gånger när jag var på väg säga, förr i tiden när missionärerna skulle resa ut på missionsfälten så var det här ofta en, en bibelvers som citerades det som sår med tårar ska skörda med jubel gråtande går de ut och bär sitt utsäde med jubel kommer de åter och bär sina kärva jag läser det en gång till för dig. det som sår med tårar ska skörda med jubel gråtande går de ut och bär sitt utsäde med jubel kommer de åter. Och bär sina kärvar. Tack tackar. Tack herre. Jesus. Tack, nu har jag nått punkt. Så nu så. Överlämnar jag det vidare. Till er andra här att Ni får fortsätta. Herre. Tack Jesus. Att du. Genom din heliga ande vill beröra mitt hjärta. Våra hjärta. Att det blir en gröt Som du, Herre, framkallar. Genom din kärlek som du lägger ned i våra hjärta. Kärlek till det förlorade. Och Herre, vi har inget att berömma oss av. Inget att försvara oss för, Herre. Herre, vi är beroende av dig. Och hjälp oss, Herre, att ta vara på tillfällena i fortsättningen. Hjälp oss att göra som du gjorde, Herre. Du gick ut. Det gick speciella vägar bara för att rädda en enda människa. Hjälp oss härre, att vi lyssnar in din helige andes röst. Så att vi är villiga att göra på samma sätt. Att gå och vara ledda av din ande. Herre, se till oss som församling. Herre, tack att du ska låta din helige ande beröra oss alla. Beröra oss, Herre, så att vi får se en förändring hos oss själva, men en förändring också i hela vår stad, i vårt land, Herre. Tack, Herre, att du vill... Att alla människor ska bli frälsta. Och komma till kunskap och sanningen. Amen.